Seguim en directe al matinal de Ràdio per la Frugilla, ara 3 minuts per 3 quarts d'11 amb aquest dimarts 21 de gener i ara mateix tindrem la companyia d'en Rubén Arranza que ens porta novetats sobre la situació meteorològica a casa nostra. Rubén, bon dia, benvingut. Bon dia, Rafel. Uh, avui doncs, ja hem començat aquest dia doncs, amb problemes uh, en el subministrament elèctric. Han estat uh, diversos els els que ens han, els que ens han ocasionat Uh, i per aquest motiu doncs, també hem volgut fer una miqueta de, de balanç no? de, de com uh, estava la situació a casa nostra uh, doncs ara sí que ens escoltem millor eh? seguim, uh, dèiem que avui farem balanç en aquests moments després de comentar en aquest matinal amb la Nuri Aupí doncs els temes uh, relacionats amb les escoles, ara farem balanç de com han estat aquestes afectacions el primer dia de, del temporal Glòria uh, un nom que no sé si li escau cau gaire uh, tenim amb nosaltres en bon dia bon dia doncs Pau gràcies per estar amb nosaltres en aquest matinal gràcies. i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 moltíssims i com tu creus recordar qu'uns 10 abreus caiguts, uns 10 arbres caiguts, alguns de propietats en les quals ons ja els hem fet el requeriment, els hi... o els estem fent el requeriment en aquest precís moment.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 des del golfet fins a, diguem-ne, fins a Igaixalina estan agafant tot, tot aquest marc uh, de, de, bueno, doncs, de costaner mm -hmm. i a partir d'aquí, doncs, uh, sí, com bé deies, uh, la part del vent és la, la que ha afectat més. Eh, hem vist, eh?, i ahir fins i tot el TN vespre de, de, de Televisió de Catalunya obrien amb Tamariu, eh?, amb, aquesta, amb, aquestes, amb aquest mar no?, que entrava dins de, del, del, del nucli. Eh, ara és, encara és aviat per fer balanç, però això suposo que suposarà tota una sèrie de, de costos i temps per restablir no?, la normalitat en aquests punts.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 que hi havia peixos, sobretot a la zona de, fins i tot a la zona de... de el bueno, que seria doncs, eh, doncs a la baixada de Tamariu, eh, perquè mm -hmm. ens entenguem la zona tallada on hi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 de greu, però al final totes aquestes um, conseqüències meteorològiques que són fruit d'aquesta emergència climàtica que estem vivint en el dia d'avui, malgrat que molts la intentin negar mm -hmm. uh, la tenim i, i ho estem patint i sap greu que bueno, que hem d'estar fa mitjoret a, a tamariu i els desperfectes doncs, uh, doncs són evidents. Aquests són els desperfectes, les afectacions que ha deixat el primer dia de Glòria. Uh, ara a les 10 fèiem el contacte informatiu amb Catalunya Ràdio i escoltàvem el, la meteorologia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 molt de compte, molt de compte i des de l'ajuntament crec que aquests dies hem fet bastant incis amb això des del raio també, mm -hmm. molt de compte anar davant de la costa, sobretot zones eh, doncs que tenen doncs com temeriu, que han sigut les més afectades hem vist aquest cotxe de veritat, a la gent, una crida que, que, que, no, que no cal anar a buscar el light like d'Instagram que, que, ja, que ja informarem nosaltres i que sobretot és, el més important és que, és, que, és que la gent no prengui mal, de veritat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 més que dir, amb, amb el que comentava en Pau fa un moment, és que la natura també reclama el seu lloc, un moment un altre l'ho reclama i òbviament si tu tens eh, negocis cases, passejos a eh, 15-20 metres del mar quan hi ha una llevantada i és important doncs mm, sí, la mateix natura... i si no mira tots els passejos també sí. de la zona del Maresme com estan quedant tots, mm. i que també Exacte. és lògic No, la natura reclama seu lloc i a més a més estem amb una... En una en una fase històrica, que és l'emergència climàtica, i que a vegada a vegada la gent diu, ostres, que està blovent, no, és que no, no hi ha canvi climàtic, no hi ha emergència, no, això no és la capa d'usó únicament. Això també és que els temps són molt més extrems, que eh, la gent ho recordarà, que abans hi ha, la, la tardor de la primavera estava molt més significades, i que ara la tardor de la primavera ja no hi són, són quasi com les lluvies i les seques de del temps tropical, per tant sobretot mh, recordar i fer esment i el risc de ferma me pesat, eh? Mh, evitar zones costaneres, eh, com molt deia Rafael, doncs la natura reclama el seu lloc i a vegades es manifesta, en aquí afortunadament nos doncs, vivim una zona del món que no que no hi ha en uns desastres naturals significatius mm -hmm. però malgrat tot mmm, tot arribarà, espero que no <ríe> però malgrat tot, sobretot mmm, evitar la foto d'Instagram que ja farem fotos nosaltres que ja, que ja mirarem d'informar el més aviat el, el més aviat i, el, i el possible i millor possible la població i que a partir d'aquí doncs, eh, doncs res, eh, que això se grafics i shows, aproximadament i que, que com ho he dit en Ruben, doncs continuarem mm. informant tant des de la ràdio com des de les xarxes socials de l'ajuntament. Sí, ahí vaig llegir precisament i era una notícia que, que deien que causava més morts eh, per descuits Instagram que no pas la natura mateixa. Okay i això a causa d'una Instagramer d'aquestes que va caure abans ahir o fa dos dies per un penya assegat mentre es feia una fotografia el vent ja és de llevant o sigui que això ja ho, ja ho tenim clar ah, no? que és una levantada que ja ha girat i que hem tingut cops de vent a Palafrugill segons eh, metiu a Palafrugill de gairebé 50 km per hora. I hi ha unes pluges, també, si mm. mal no recordo, d'uns 50, 50 litres per metre quadrat, que això, sempre com mirem, mirem el mapa d'altres notícies, mm. sempre mirem a veure quines poblacions surten, mai surt Palafrugell, i precisament ahir sortia Palafrugell en el mapa, eh? sortia Palafrugell mm. enfront d'altres poblacions que potser històricament doncs, tenen més... Eh? Que, no, que tenen Diu. més... No sortim per les festes de primavera, sortim per això. No. <ríe> no, que més protagonisme tenen en el mapa, com per exemple poden ser algunes, algunes poblacions de l'Alt Empordà, o com per exemple mm. fa poc, doncs també va haver-hi aquell fatídic doncs aquella fatídica mort fruit d'unes tempestes a platja d'Aro sí, no? sí, sí. per tant, eh, sobretot recalcar que al final el més important és la seguretat i que, i que, que estem en això que estem treballant des de l'Ajuntament per garantir-la i que la gent doncs prengui consciència d'això. Tant de bones sortim a les notícies. Doncs... Esperem que no. no. Per aquest motiu no, no. Uh -huh. uh, si és per doncs, imatges uh, i dir que sí i si no ah, per expectacions del temporal doncs també però que no hi hagi doncs, cap conseqüència que hagin de, de lamentar -me més enllà de desperfectes materials. Pau Lledó, eh, regidor de, de serveis, regidor de protecció civil també, de mobilitat. I mobilitat productes... també, avui sí. són les tres àrees aquestes que estan afectades, sí. no? I, doncs, gràcies per a, a passar pel matinal de Ràdio Palafrugell i seguim eh, en contacte sí, per si hi hagués qualsevol incidència. Per qualsevol cosa estem aquí. Gràcies.